Palatul de Cleștar Cam pe la începutul vremilor, până unde praște minții nu a zvârle, se povestește, așa ca în scorneală, că omul era croit din alte foarfeci și cioplit din altă bardă. Tot cu mâini și cu picioare era patunj, tot cu ochi și cu urechi, tot cu nasul deasupra gurii și cu călcăile la spate. Dar de învârtea copaciul smuls din rădăcină și miții zbea la mir lei pustiilor, dihănile cădeau tumba, cu labele în sus, marghiolindu-se a moarte. Apele curgeau la vale și munții se ridicau în sus. Nu se pomeneau flori pe cer și stele pe pământ, ca pe la pârdal noștri de stihar, dar multe nu erau așa după cum sunt. Împărații demureau în luptă de buzdugan, bine, iar de nu li se uitau de zile. Numai dacă barba le măturau țărâna la nouă coți în urmă, chemau pe unul din feciori, pe cel mai viteaz și mai cuminte, și dăruiau năframă, inelul, paloșul, stema și gonaciul, ca să poată împărăți și război în locul lor. Apărarea și dreptatea atârnau de tăișul paloșului. Cu mintea cântăreau și hotărau, iar cu paloșul împărțeau. Și spun unii că pe atunci mergea mai bine cu minte dreaptă și fără de legi, decât ca în zilele noastre cu legi drepte și cu minte strâmbă. Pe așa vremuri se zice că ar fi văcuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai frumos palat de cleștar și peste cel mai înțelept și mai viteaz norod. Nu era crai pe care împăratul cu stema ruptă din soare să nu-l fie domolit, că nici oaste dușmană nu putea să-i stea de -o împotrivă. La vreme de adânci bătrâneți, sta înzăuat în fruntea ostașilor, călare pe un bidiviu ce arunca pe nări trâmbe de fum și limbi de foc. Și toți ei săi prindeau la inimă și biruiau, căci așa li se păreau lor, cum era el de bătrân și înzilit, tocmai ca o lance ruginită care de a răpusese pe oricine izbise. Dar cât era de mare și de vestit, că se dusese vestea până unde pământul e drop și piftie, dar da îi fură toate. Într-o sfântă de vineri, cam pe la Chindii, numai cei se părut că stema din cununa împărătească se umflă și crește. Crește, bacătoul t de gâscă, bacă-t un boșar și îndoi grumajii și îl plecă la pământ. Înfricoșat, împăratul, împăratul se luptă ce se luptă cu un amela de diamant, dar la urma urmii căzu cu fața în jos, podidindu-l plâns de foc. Nu trecu cât ai scăpărat din amnar și se apropiară de împărat, cu mângâieri și dezmirdări, odras la lui de trei fete, ca trei zâne, surori și nepoate, care mai decare, mai chipeșe și mai drăgălașe. Apoi veneră mai mare tronului și slugile ohafnice. Toți cu toți ieșiră ca dintr-o lacră, ca să cază cu mătânii, doar orcurma focul împăratului. Cel mai de frunte dintre sfătuitori a vorba cam așa. Luminate împărate, care paloșca al Măriei tale n-a mai fost atâtea veacuri întunecat și frânt la războaie? Care împărăție a rămas atâtea mari de vreme, neșterbită și cinstită pe fața pământului? Care răsură e mai învoaltă și mai rumenă ca domnița, fata cea întâi născută a Măriei tale? care mură să fie mai neagră ca ochii cele mișlocii, care rază mai luminoasă ca domnița cea mai mică. Apoi, iluminate împărate, după atâtea noroace și bunătăți, ce-i fie având ca să te mai tânguiești? Împăratul, de ochii neamurilor și a norodului, curmându-și plânsul, mulțumit tuturora și, furușindu-se sfios ochii în sus, văzu că stema nu e nici mai mare, nici mai mică de cum trebuia să fie. Se potoli și făcu semn ca toți să plece. Își sărută părintește copilele și opri lângă dânsul pe sora lui cea mai mare, care era și cea mai înțeleaptă și îi zise încet ca zidurile de-ar fi auzit, nu l-ar fi auzit. Surioară, surioară, lipește urechea ta de inima mea și ce auzi, auzit să rămâie. Pe mine m-a ajuns greabă bătrânețe, că uneori stema din frunte crește, crește, se întunecă și de ce se întunecă e mai grea, până ce mă culcă la pământ. Vestul, pare mi se că în această arătare e căderea mea și a neamului meu din scaunul domniei, că din cele trei împărătese ce mi-au slujit de soții, n-am avut parte de parte bărbătească. Că făceau de o fată și a doua oară, cum făceau băiat, mureau și coconul și muma coconului. Cea din urmă mi-a zis, Măria ta, împărăția ce stăpânești a fost zidită de un bărbat și ori cade, ori se însutește de o femeie, iar de cocon de parte voinicească n-ai să ai parte. Ei, doamne, și dumneata, îi răspunse soră -sor sa, mângâindu-l un scopil speriat. Eu văz că stema e cum era și tot la locul ei. Cât despre vorba muierească, cea de pe urmă, ca și cea din tâi, tot fără noimă și fără de înțeles rămâne. Tatăl meu, urmă împăratul, mi-a zis, fătul meu, în cal îți las goana voinicelului, în inima ta în paloș biruința, iar la temelia palatului de cleștar, odihna norodului tău. Acolo zac, la umbră, ferecate, patimile mari și mici, care fac pe om fericit și nefericit. Ia ma fătul meu, că de lei slobozi, ai să-ți vezi supușii pe unii în desfătări, iar pe alții în achtieri. Ține aste patru chei și să nu cobori în cele patru încuieri de sub talpa palatului, decât atunci când ți-o o rază din frunte și mărirea ți-o Împăratul scoase din sân patru chei, una de aramă, alta de argint, a una de aur și alta de diamant, și le detesorise și îi porunci să se ducă într-ascuns să deschiză și să co se coboare sub talpa de la răsărit a palatului și să cerceteze cuvântul înțelepciunii asupra stemei împărătești, care uneori crește, se împătrește și se întunecă, și de ce se întunecă e mai grea până cel doboară la pământ. Noaptea, târziu, sora împăratului, cum învârti cheia de aramă în broasca beciului de la răsărit, o vigilie îi amuția uzul. Apoi locul pe care sta îi se afundă până la glezne, până la brâu, până la gât, iar de trecut dincolo de creștet, o văpaie ce lumina fără să arză îi învălui obrajii. La o cutremurare strașnică, două porți, țipând din copilele groase, se deschiseră la dreapta și la stânga și sora împăratului se pomeni într-o cameră cu totul și cu totul de aramă. Și când trecut prin alte două încăperi, una de argint și alta de aur, sora împăratului văzu minunea minunilor. Stoluri de păsări care cântau ca dentilinci de argint și zburau în toate părțile și unele îi se puseră pe umeri și își răsfirară arepile luminoase, zornăindu-le ca pe niște bănuți de aur vânturați din mână în mână. Când dă scuie broasca de diamant, sora împăratului împietri de spaimă. În prag se zvârcolea o namelă de balaur și își despica fălcile cât să închidă un călăreț cu o calcul tot. Limbile lui, ca niște săgeți pârjolite, le azvârlea din beregată și le înfingea pe nările nasului scuipând clăbuc, care se închega și se rostogolea bășici albe de mărcăritar. Solzăria lui era ca un curcubeu de-a lungul spinării. Ah, muiere cu suflet de bărbat, zice balaurul, ține îngeri -ți îngerii și ei vedea să nu te sperii, că cine ține cheile tainelor e și mai mare și mai tare ca mine. n să-și vie în fire sora împăratului, că strălucirea camerei de diamant îi luă ochii cu sclipirile de toate fețele. Când se trezi, se feri în lături. Lângă ușă, trei femei în cătușe și priponite la zid de trei belciuge groase. Cea din ar fi fost frumoasă de n-ar fi zâmbat și n-ar fi mișcat gura necontenit, clevetind fără noimă. A doua bolșea ochii săi verzui, scăpărând scântei de mânie. A treia, groasă ca o butie, rumenă și voinică și tot semăna, ca o soră bună, cu cele două costelive și pițigăiate. Domniță, ce mai e pe lume de pe tărâmul vostru? Nicio o ceartă, nici o ocară? Domniță, te-aș face praf și fărâme dacă nu m-aș teme că n-aș mai avea pe cine urâ. Domniță, de când v-am părăsit, nu mai e pui de om fericit. Așa ziseră pe brând cele trei surori. Zavistia? Pisma și prostia Sora împăratului se simții o clipărea, cum nu mai fusese, cu o mâncărime în vârful limbii și proastă ca un buștean. Se strecură pe lângă toate tainele încătușate în cruci, până în dreptul altor trei, cu părul în frunte zbârlit, cu coamele despletite, care zbierau de se scuduia de temelie peștera de diamant, mușcând din carnea lor de o sângele. Lângă ele sta una neclintită, senină, pe gânduri, cu privirea dulce și fără pic de amăgire. Numai ea, dintre toate, era slobodă și, din privire, socotea, o sândea și ierta. Alta nu putea fi decât înțelepciunea. De-a dreptul la ea se duse sora împăratului și îi dădu în genunchi, îi sărută mâna dreaptă, o puse la frunte, apoi îi zise... Tu, care ești mai frumoasă ca revărsatul zorilor, mai dulce ca laptele îndoit cu miere din faguri, mai blândă ca mielul de trei zile și cea mai adâncă la înțeles, tu știi de ce și cine m-a trimis pe acest râm. Povățuiește-mă, îndurătoare ca să pot mângâia zilele tulburate ale împăratului cu stema ruptă din soare. Spune viteazului bătrân că, trecând pe lângă toate părtimile, la hotarul nebuniei, ai dat de înțelepciune și spune-i că l-a ajuns zilele, că dacă stema îl apasă așa de greu, nici nu se mărește, nici se micșorează, ce l-apasă, așa cum atârnă și el de greu pe perina de pe scaunul împărăției. Și spune că, neavând copil de parte bărbătească, să cunune pe una din fete cu flăcăul care se învelește cer cu cerul și dorește mai mult ca fite cine din toată împărăția. Acestuia să-i dea năframă, inelul, paloșul, gonaciul și stemă. Când sora împăratului plecă, se năpustiră asupra ei, sosoarbă și mai multe nu, furia, zmințenia și pizmă. Ce valmă de vaete și blesteme, că se clătină încăperea din temelie și grânzile pornire din locul lor. În acel vuiet, glasul înțelepciunei se risipi ca nesipul în luptă cu vigelia. iar sora împăratului, perzându-și cumpătul, se repezi pe ușa afară, scăpând cele patru chei care zornăiră pe pardoseală. Când se trezi pe tărâmul împărăției, toate ușile îi se pecetluiseră în urma ei. Și plânse ce plânse cheile pierdute, apoi se gândi cum să mință împăratului doveni vorba despre chei, căci plecase cu mintea de nouă coți și îi se scurtase de zece. Când împăratul auzi cuvântul înțelepciunii, puse de răscoli domnia în cruciș și în curmeziș, doar de o afla pe cel ce ar dori mai mult ca cine. Cât cu dorul și cu cântecul să polăiască cosițele unei domnițe de sale și să se învrednicească de scaunul împărăției. Și-a întâlnit în crețul crângurilor vânător ce prind iepurii de coadă. În văgâunele munților, delii ce rup ursul în două, parcă rupe un fuștei de ceapă la picurișul izvoarelor năzdrăvani care adună scânteile din coada licuricilor de fac vâlvătăi în miezul nopții. Dar unii doreau bogăție, alții slavă, alții tinerețe fără bătrânețe. Și cosițele domniților au rămas tot ca mai înainte și împăratul tot fără chef. Într-o zi, cam pe înserate, cercetat și domniei, rupți de oboseală pe malul unui râuleț ce șerpuia ca o fâșie de argint, deteră peste un voinic cu pletele revărsate, ce zicea din fluier de te slăvea. Și ce mândrețe de voinic! Cum îl văzură? Asculta răteacă de pământ migala de șuiet rături, care se înșira și se deșira ca o binecuvântare a sufletului. Ce dorești, voinice, grăi ușul împărătesc, ce dorești tu după pofta inimii? Cinstiți, băieri, alt nimic, să trăiesc, să cânt, să mor. n să sfârșească bine cuvintele și să zăriră câțiva călăreți, gonind înăuci de a înghițau poștile. De sub copitele hărmăsarilor vâjâiau pietrele ca niște gloanțe. Cum ajunseră, flăcăi se opriră ca un zid. – Stați, zise unul dintre ei, să-mi luați pe acest băiat și drept la scaunul împărăției să-mi îl duceți. Bietul băiat se împotrivi. – Ba că nu merg, ba că n-am furat nimic, păcatele mele, dar n-a avut ce face. Când ajunseră în fața palatului, tot norodul era de față cu mănânchiul de flori. Buciumașii, fluierarii și surlașii sunau ca de alai mare și cu toți se ploconeau la flăcăiandrul cu coama neagră și lucie ca păcura. Iar el căsca ochii mari și, suflet smerit, nu-i trăsnea prin cap de ce și cui să îi se facă așa sărbătorire. Pe scările palatului împăratul, rezemat pe toiac, aștepta voios și, de cum zări pe flăcău, îi sări de gât, sărătundu-l și pe o parte și pe alta. Tu ești dorul nevinovat, zise împăratul prin barba albă ce îi se lungease până la pământ, alesul înțelepciune și al meu. Haideți vezi mireasa și să domnești pe scaunul pe care l-am domnit și eu. Nu se desmăticise voinicul și se trezi dus pe sus într-o cămară cu jețuri aurite. Acolo îl aștepta printre sfătuitorii tronului și jupânesele cu coconilor, fata cea mai mică a împăratului. Și era fragedă și subțerică din creștet până în bărbie, cu niște cosițe ca o beteală de aur, lumină și dragoste, că bietul om ameți. Palatul, cu o mulțime cu mulțime cu tot, îi se învârti sub picioare și căzu în genunchi și sărută condurul. – Scoală-te, fătul meu, zise împăratul, și voi, spednici credincioși, aduceți năframa, paloșul. Stema și gonaciul, că lui se cuvin, pe lângă cea mai frumoasă din fetele mele. Dar, în clipa când împăratul vroi să binecuvânteze pe noi stăpânitori ai domniei, cerul se întunecă, norii se posomorâră, cotrierând pacea văzduhului. Vânturile porniră bătaie arbă, făcând una cu pământul copaci neclintiți de veacuri. Un potop de ploaie se sparse din culmea întunecimii și împrăștie, care pe unde înlimerea mulțimea norodului. Împăratul și adunarea în mărmuriră, palatul de cleștar se clăti pe temelie. Cu tremurul zgudui pământul, mesele, jețurile și policandrele căzură zdrobite pe pardoseală. Oamenii nu se mai cumpăniră pe picioare. Împăratul, trezit de spaimă și de mânie, strigă către sorța cea mai mare. – Muiere, ce e asta? Ce-ai făcut cu cheile patimilor? Unde ți-ai uitat mințele fără să-ți fi uitat oasele? Cuvântul lui se înnecă într-un vuiet de cutremur. Geamlâcul și ușile se zguduiră și sărâră din țâțâni. Tavanul se crăpă drept în două. Pe uși și pe ferestre se năpustiră niște femei despletite, care vărsau, pănăr și pe gură, fum și pară de pucioasă. Răgnind ca ele aruncară la pământ pe toți cei de față și peste trupurile lor întinseră danțul patimilor. La un ouă buciu mare, pământul se despică în două, Palatul de cleștar, proznind, se porni și se făcu nevăzut într-o prăpastie fără fund. Mânia, furia și nebunia și după ele altele pleca răvârtej în alte părți ale lumii acesteia. Iar la urma urmelor, tocmai la coadă, prostia, rumenă și voinică, se tăra mulțumită de-am Dar ce-i păsa? Ca ea nu era nimeni. Și la dreptul lui Dumnezeu vorbind, nici una din celelalte, de atunci și până azi, n-a sălășluit mai fericit în mai multe capete omenești.